כעתודים לפני צאן. כי הנה אנכי מאיר ומעלה על בבל, כהל גויים גדולים מארץ צפון. וארכו לה, משם תלחד, חיציו כגיבור משקיל, לא ישוב ריקם. והייתה חסדים לשלל, כל שולליה יסבעו נאום אדוני. כי תשמחו, כי תעלזו, שוסי נחלתי. כי תפושו כעגלה דשה,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 כי לאדוני חטא, הריעו עליה סביב, נתנה ידה, נפלו אושיותיה, נהרסו חומותיה. כי נקמת אדוני היא, הנה כמובח, כאשר עשתה, עשו לך. כרתו זורע מבבל, ותופס מגל בעת קציר, מפני חרב היונה, איש אל עמו יפנו.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 וראה הכרמל והבשן, ובהר אפרים והגלעד, תשבה נפשו. בימים ההם, ובעת ההיא, נאום אדוני, יבוקש את עוון ישראל ועיננו, ואת חטות יהודה, ולא תימצנה, כי אסלח לאשר אשאיר. על הארץ מרתיים עלי עליה, ואל יושבי פקוד.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 פתח <תך> אדוני את אוצרו, ויוצא את כלי זעמו, כי מלאכה היא לאדוני אלוהים צבאות בארץ כשדים. בואו לה מקץ, פיתחו מאבוסיה, סולוה כמו ערימים בהחרימוה, אל תהילה שארית. חרבו כל פריה, ירדו לטבח. אוי עליהם, כבה יומם את פקודתם. כל נסים ופליטים מארץ בבל, להגיד בציון את נקמת אדוני אלוהינו, נקמת היכלו. השמיעו אל בבל, רבים, כל דורכי קשת, חנו עליה סביב. אל יהי לה פליטה. שלמו לה כפועלה, ככל אשר עשתה עשו לה, כי אל אדוני זדה, אל קדוש ישראל.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 חרב אל גיבוריה, וחתו. חרב אל סוסיו, ואל רכבו, ואל כל הערב אשר בתוכה, והיו לנשים. חרב אל עוצרותיה, ובוזזו. חרב אל מימיה, ויבשו. כי ארץ פסילים היא, ובאימים יתחוללו. לכן ישבו ציים את איים, וישבו בה בנות יענה.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 אשר יעמוד לפניי. לכן שמעו עצת אדוני, אשר יעץ אל בבל, ומחשבותיו, אשר חשב אל ארץ כסדים, אם לא יסחבום צעירי הצאן, אם לא ישים עליהם נווה. מכל נתפסה בבל, נרעשה הארץ, וזעקה בגויים נשמע.